o problemă. Dacă ar vrea să descifreze notele astea de aici... le a dus cu dumneata, Hase? Interesul artistic ne a impus, o oh. Uite, băiete, privește partitura aceasta. Studiază, hai să spunem, cinci minute. Și apoi încearcă să o cânți. Cinci minute, domnule Hase? E pentru un virtuos ca tine, nu de ajuns? E prea mult, domnule Hase. Poți să o și dintr-o dată.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 Îmi permit să atrag atenția, majestății voastre, că toate lucrările ascultate înainte erau operele fiului meu. Hmm, numai cu numele, majestate! Dacă ar fi să respectăm adevărul, ar trebui ca în loc de Wolfgang Amadeus să fie scris Leopold Mozart! Nu e, oh. e o Wolfgang! Nu vorbim neîntrebat în fața majestății sale! Mă iertați, majestate! Hmm. Domnul Hase mă măgulește, desigur, atribuindu-mi lucrări atât de frumoase și desăvârșite. Din păcate, atât eu cât și alții n-am reușit în toată viața noastră să scrim așa ca Wolfgang. Atât dumneata cât și alții. <hî>. Da. S-ar putea să ai dreptate, domnule Mozart. Majestate, aluzia aceasta este mult prea directă pentru ca muzicanții curții... Aș cere curcivi... permisiunea majestății voastre...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 să fie închis într-o cameră cu clavecin. N-am nevoie de clavecin, majestate. No. Asta e bună. Nu cum v-ai scris dinainte compoziția, piciule. Majestate, cred că domnul Hase... În orice caz, pentru a nu fi vreo bănuială, socot majestate că ar fi bine să-i se dea tema de pe acum. Dar foarte bine. Mm? Foarte bine Frigio. frigio. Hase, oferă dumneata o temă tânărului nostru artist. Am înțeles, majestate. Te rog. O temă simplă, băiete. Simplă de tot. Ascultă. Atât, atât. Cam prea simplă pentru o lucrare întreagă, domnule Hase. Nu-i nimic, nu e de ajuns. <gântări> Să fie însoțit în cameră și supravegheat îndeaproape. aproape. Îl voi urmări chiar eu, majestate. Domnule, la ceea ce părinții la aceste copii. O temă simplă, băiete, simplă de tot. Ascultă! Și cu asta ai vrut să mă pui în încurcătură, nu? Hă? Eh? Vorbești singur? Ah, nu, nu, eh? Excelență, compun! Mm. În orice caz, pentru a nu fi vreo bănuială, s că ar fi bine să-i se dea tema de pe acum. <laughs> Eh. Văd că mai multe te joci decât lucrez! veniți să vă arăt excelență. Priviți. Și ce aici și când, băiete, când? Acum? Păi nicării sub! Vino, vino, repete, vino, repete cum e, vino! vino. Priveți, majestate, a scris-o acum în fața mea.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 Veselă și plină de muzică Ca la noi, la Salzburg O operă cu păstori și vrăjitori Așa cum scrie Hila. Nici mai mult, nici mai puțin la Un băiat din ce în ce mai interesant Sunt foarte curios să știu ce va ieși E bine, băiete, scrie opera Vă mulțumesc, majestate Pe cunoștința noastră, domnul Domnul Afrigiu, directorul Teatrului Imperial. Te va ajuta cu tot ce e necesar. Uh, nu este așa, frige, cu tot mai majestate, cu tot ce e necesar. O operă adevărată la vârsta de 12 ani. Câte visuri și se făureau pe atunci în sufletul voios al lui Wolfgang. Primele scene erau gata. Tinerul lor autor... Le înfățișa pentru prima dată celui care făgăduise împăratului întregul sprijin Directorul Afligio Da, da, nu-i deloc Vă mulțumesc, domnule Afligio Aș fi foarte bucuros să reprezint această lucrare la teatrul meu chiar în toamna aceasta. Fiul meu o... va fi întreaga viață recunoscător. Aș fi într-adevăr bucuros dacă anumite opere de valoare aparținând celor mai mari artiști ai Vienii nu ar fi venit să completeze repertoriul nostru. Anumite opere? El, maestro Hase, a scris o operă foarte frumoasă, și majestatea sa a dispus să fie reprezentată imediat. Dar majestatea sa a promis fiului meu... Ele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 Coraggio. Desigur. sigur, dumneavoastră a scris faties, dar ar trebui să știi dacă se poate cânta așa e, ceva, bine, no? dar trebuie să fii indulgent, maestru Cavrotoli eh. El bambino scrie pentru prima oară muzică de operă E firesc, fac greșelile ah, eh. nu e nicio greșeală, trebuie să fie faties Unde ce simplu e ah. Simplu, desigur. sigur, nici măcar o acotă nu există în toată area mea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 Dar nu e vina noastră că unui băiat și a venit fantezia de a scrie o operă. Fantezia? Dacă nu se pricepe. Ei, nu, nu, no no, no, no, no, no, să nu ne grăbim cu afirmațiile, dragi mei. Tânărul acesta e plin de posibilități. Cântă frumos la clavecin, decifrează ușor, compune dansuri. Dar o operă Santa Maria, asta nu e ușor deloc. cine îndrăznește să scrie o operă fără să fi văzut vreodată Cerul Italia? a da, da, da, Adevărat, domnule Carotoli, nu am fost încă în Italia cu copiii mei și în pare rău. Vom merge în curând. Dar nădăjduiesc că nu vom întâlni acolo italieni ca dumneavoastră. să trece, trecem, să trecem cu vederea. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Trebuie să fim drepți și îngăduitori. Aceasta e menirea noastră a artiștilor adevărați. Drepti și îngăduitori. Mă voi plânge, majestății sale, pentru dreptatea și îngăduința dumneavoastră.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 Cu siguranță. Eu mi-am dat seama de la început. Vă suntem recunoscători, majestate. Aici, la curte, intriga este singura unul de Deci n-ar putea trăi fără asta artiștii mei. Dar recunosc, aici sunt adevărați maestri. Am crezut că le veți ține piept, dar nu este cu putință. Nu este cu putință.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 Salzburgul îl aștepta din nou oh, oh, dă voi să te privesc mai bine, Wolfgang Ești un băiețandru adevărat acum, pe cinstea mea ah, Și înainte ce eram?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 să înveți mult, mult de tot, să-ți mulci toate secretele muzicii. Wolfgang a învățat fără încetare, domnule. dar mai are multă în fața lui. Albina colindat din floare în floare, a adunat tot ceea ce muzică a avut mai de preț. Dar vine timpul când fagurile așteaptă mierea adevărată. Ce vrei să spui?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 Ascultă Cunoște asta? Bach. El n-a umblat niciodată după gloria ușoară, dragul meu A stat și a clădit zi de zi, piatră cu piatră, palatul acesta măreț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 Lano, Venezia, Roma Își desfășoară splendorile În fața ochilor setoși Ai lui Wolfgang Din nou concerte La clavecină nimeni nu vorbea acum despre copilul minune. În salile Italiei apărea compozitorul adevărat, puternic și plin de viață. Așa l-a cunoscut pe Mozart sub cerul luminos al Bologniei neuitatul padre Martini. te am văzut și primele lucrări, Wolfgang. Le ascult și peste de acum.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 Cântă păsările? Da! Dar dacă stai în pădure, Wolfgang, nu auzi o singură pasăre. Sunt mii, sute de mii. Și tu le asculți pe toate. Asculți și șoapta vântului și clipocitul zvoarelor Și urechea ta se îmbată cu toate sunetele aceste, Nu numai cu unul singur. nu e așa, Wolfgang? Da, padre...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 Dar când le dai oamenilor să le cunoască, fiule, nimeni să nu știe cât a curs din inima ta pentru a le aduce până la ei. Acesta e marele secret al artii, volvi Marele secret al artii, înțeleg, padre, de ce i-am -mi vorbea Michael Haydn despre palatul măreț al lui Bach? De ce i-am vorbea mama despre suferințe? Eu n-am cântat până acum decât bucuriile. Am culis numai cântece și dansuri voioase. n ai greșit, Wolfgang. Așa vei face și de acum înainte. Dar nu mai ești copil. Vei cunoaște acum prețul comorilor pe care cu atâta dărnicie le risipei. Îl cunoaște, nu așa? Da, padre. Dumneata m a învățat să-l cunosc. Nu! Nu e o vulgar. Viața! Iată, te am învățat și în viitor. <fie> și Viața! l-a învățat într-adevăr.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 Câte cânte ce așteaptă să prindă glas. Cântă, dragul meu, Acum când cunoști măreția munților, Întoarce-te la livezile tale înverzite Și adule muzica adevărat.